وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرة أما بعد قال الإمام شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم باب apa-apa yang datang berkenaan tentang penjagaan Pemeliharaan Al-Mustafa Yang terpilih Iaitu Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Janabat Tauhid Di sisi Tauhid Di samping Tauhid Iaitu yani Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam senantiasa berada di sisi at-tauhid dan menjaga at-tauhid dari segala hal-hal yang berusaha untuk mendekatinya dan mencampurinya dengan kesyirikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallamlah yang menjaganya, yang senantiasa menjauhkan at-tauhid dari asyrik. Wesedihi kallatariqin yuusulilalshirk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menutup setiap pintu, setiap jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Di dalam bab ini, beliau rahimahullah Taala hendak menjelaskan kepada kita. Bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul yang diutus oleh Allah Azza Wajalla untuk menjelaskan kepada umat ini segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan memberikan peringatan kepada mereka dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Rasulnya. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan pada umat ini dibayangkan wahai dengan penjelasan yang sangat jelas sekali dengan bahasa Arab yang nyata bilisanin Arabin Mubin yang difahami oleh mereka karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berasal dari mereka dari jenis mereka. Dan berbahasa dengan bahasa mereka Sehingga apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW Kan belum Jelas Tidak tersamarkan oleh mereka Karena bahasa mereka pada waktu itu Bahasa Arab yang selisa Yang Sudah menjadi kebiasaan mereka Dengan berbahasa Arab fasih Dan mereka memahami Al-logatul Arabiya tersebut dengan Baik sekali sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tersamarkan oleh mereka. Apapun yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apapun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah yas tankirun, yas takbirun. Mereka mengingkari, mereka istigbar dan mereka mengatakan aj'alul alihata ilahan wahida inna hadzal ujab apakah mereka hendak menjadikan tuhan-tuhan yang sekian banyak ini menjadi satu tuhan satu sesembahan ini adalah sesuatu yang aneh sekali mereka tatkala rasulullah SAW mengajak mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah mereka secara spontan memahami apa yang dimaksud dari kalimat la ilaha illallah ini karena mereka faham dengan baik bahasa Arab Bahawa apabila seorang mengucapkannya maka dengan sendirinya mereka harus mengingkari segala apa yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala dari sini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penjelasan beliau kepada umat ini merupakan penjelasan yang nyata sekali tidak tersamarkan maka demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semata-mata mengembalikan mereka dari asyrik ila tauhidillah subhanahu wa taala agar mereka mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan segala sesuatu kepada mereka apa-apa yang mengantarkan pada tauhid dan melarang mereka dari kesyirikan dan segala macam pintu-pintu yang akan mengantarkan atau segala jalan-jalan yang akan mengantarkan pada pintu kesyirikan. Wa qaulullah ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi Ma'anittum harisun alaikum bilmu'minin ra'ufur rahim Sungguh telah datang pada kalian Khitab Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum Arab Sungguh telah datang pada kalian Rasulun Seorang rasul Utusan Allah subhanahu wa ta'ala Yang rasul ini ciri-cirinya Min anfusikum dari diri diri kalian sendiri, yaitu dari jenis kalian dan berbahasa dengan bahasa kalian. Dan demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan hujjahnya kepada hamba ini. Setiap Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasul, Allah Wajhu Jal mengutus dari jenis mereka, dari kalangan manusia. Dan berbahasa dengan bahasa mereka. Nah. Dengan bahasa mereka. Dari Bani Israel. Allah SWT mengutus. Nabi Rasul dari kalangan mereka. Dari kalangan Bani Israel. Dan demikian pula dari kalangan. Arab. Karena Allah SWT menghendaki turunnya Rasul. Diutusnya Rasul yang terakhir. Dari kalangan Arab. Agar kemudian mereka memahami apa yang diucapkan oleh Rasulnya untuk menyampaikan hujjah-hujjah dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka dikirimlah atau diutuslah Rasulullah Muhammad ibn Abdullah shallallahu alaihi wasallam. Al-Mugira bin Syu'bah berkata beliau mengatakan pada utusan dari Kisra. kata beliau. In Allaha ba'athafina rasulun. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus di tengah-tengah kami seorang rasul. Naa'rifuna sabahu wasifatahu. Kami mengetahui nasabnya, keturunannya, dan kami mengetahui sifat-sifatnya. Wamadkhalahu anak raja hu. Kami mengetahui masuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarnya. Wasidqahu wa amanatahu. Kejujurannya, demikian pula amanahnya, masyhur di kalangan mereka, di tengah-tengah mereka. Semenjak kecilnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah muncul berbagai macam tanda-tanda yang menunjukkan kebenaran beliau sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dikenal di kalangan kaumnya sebagai Amin, orang yang sangat terpercaya, orang yang sangat amanah. Tatkala mereka, tatkala beliau diberikan amanah. Naam. Dari tengah-tengah mereka. Mereka mengetahui itu. Ketika Sufyan ibnu Harb berangkat ke Palestine. Lalu kemudian dipanggil oleh Raja Herakal pada waktu itu. Dan dia hendak bertanya tentang sifat-sifat orang yang mengaku sebagai nabi tersebut di kalangan Arab. Lalu di antara yang ditanyakan oleh Raja Herakal kepada Sufyan. Kepada Abu Sufyan. Kaifanasabuhu fikum bagaimana nasab keturunannya diantara kalian kata Abu Sufyan huwa fina zu nasabin Bahwa dia di tengah-tengah kami memiliki nasab yang jelas orang tuanya jelas kata Nabi SAW inni kharajtu min nikah walam akhruj min sifah aku keluar dari pernikahan yang resmi bukan dari perzinahan. nasab yang jelas dari keturunan yang terhormat dari suku Quraisy yang dikenal di kalangan Arab sebagai suku yang paling dimuliakan. Beliau sallallahu alaihi wasallam berasal dari nasab yang makruf di tengah mereka. Ini merupakan salah satu tanda seorang rasul. Seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tatkala Abu Sufyan menjawab dengan jawaban tersebut, ya. Kata Hirak al Sitalitu, وكذلك Al <الْأَنْبِيَاء> Ambiah, ya, hukum dari nasab atau dari ansab kaumnya. Demikianlah para nabi, bahwa mereka diutus oleh Allah subhanahu wa taala dan mereka berasal dari nasab-nasab kaumnya yang makruh, yang masyhur di tengah-tengah mereka. Nah, dalam rangka untuk menyampaikan kepada mereka apa yang datang dari Allah subhanahu wa taala. Sehingga tidak tersamarkan lagi apa-apa yang mereka sampaikan pada kaumnya dan tidak ada hujah bagi mereka tatkala mereka hendak berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi aziz alaihi Ma'anittum yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasihan terhadap umatnya, ya ma'anitum apa-apa yang menyulitkan kalian, apa-apa yang menjadikan kalian berat merasa berat bagi kalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkan umat ini mengamalkan amalan-amalan tersebut, amalan-amalan syariah dalam keadaan mereka merasa berat dengan pengamalan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan dan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini itulah yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma ja'ala alaikum fi ddin min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki atas kalian di dalam agama Allah ini adanya kesempitan sehingga kalian merasa berat untuk mengamalkannya. Bu'ithu bil hanifiyah as-samhah Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku diutus dengan agama yang hanif, tauhid, asamah yang lapang, tidak ada kesulitan padanya bagi orang-orang yang hendak mengamalkannya. La yukallifullah, nafsan illa usaha, inna hada dina yusra, wallan yushada dina ahdun, illa galabah. Sesungguhnya agama Allah Subhanahu Wa Taala ini mudah. Yuridu Allah bikum yusra, walla yuridu bikum usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki bagi kalian adanya kesulitan. Dan ini merupakan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau tidak ingin memberatkan umatnya. Harisun <Suluhu> alaikum yang sangat bersemangat yang memiliki sifat yang hirs dengan semangatnya untuk memberikan hidayah kepada kalian. Untuk memberikan manfaat pada kalian, baik manfaat duniawi ataukah manfaat ukhrawi dan itu yang paling utama. Nah, oleh kerana itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah mengetahui apapun yang mendekatkan mereka ke dalam syurga melainkan telah dijelaskan oleh Nabi Alaihissalam karena keinginan beliau untuk menyampaikan pada umat ini segala apa yang diberitakan dan disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala kata Abu Dzarr Al Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu "Laqad tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man ta'irun yuqallibu janahihi fil hawa' illa waqad zakara minhu 'ilman" dalam riwayat at tabrani sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita dan tidaklah seekor burung yang membulak balikkan sayapnya di udara, melainkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada kami ilmunya. Maka ikhwan hidin azakumullah ini merupakan sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari ayat Allahazza wajalla ini menjelaskan kepada kita bahawa telah cukup bagi kita untuk mengambil apa yang datang dari Nabi Alaihissalam. Apa yang datang dari Rasulullah SAW kita ambil... ...dan apa yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW kita menahan diri. Sebab agama ini telah sempurna. Dan Rasulullah SAW sangatlah bersemangat untuk memberikan hidayah kepada kita. Sehingga Rasulullah SAW menjelaskan segala sesuatu... ...yang akan mendatangkan manfaatnya bagi kita. Berarti, apa-apa yang tidak dijelaskan oleh Nabi SAW... Tidak akan mendatangkan manfaat bagi kita Tidak akan memberikan manfaatnya kepada kita Bahkan mungkin akan mendatangkan kemudaratan Nah, maka dari sini Kita mengambil faedah Tercelanya perbuatan bid'ah Seorang yang melakukan perbuatan bid'ah Berarti dia telah melakukan sesuatu Apa-apa yang Rasulullah SAW tidak jelaskan Padahal Rasulullah yang memiliki sifat al harus Ala hidayatil ummah Sangat bersemangat untuk memberikan hidayah kepada umat ini. Kalaulah tidak dibicarakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini menunjukkan bahawa yang demikian itu tidaklah bermanfaat bagi kita. Maka dari sinilah manhaj para ulama asalafus salih. mereka sepakat bahawa dalam permasalahan-permasalahan agama mereka merujuk kepada Al Quran, wa Sunnah as-sahihah dan tidak merujuk kepada yang lainnya. 6. Nah, Khusus dalam permasalahan akidah pula. bahwa mereka beriman dengan apa yang datang dari Allah dalam kitab Allah. Dan apa yang datang dari Rasulnya dalam sunnah-sunnah Nabi Alaihi Wasallam yang sahih. Dan mereka tidak melampauinya. Mereka tidak melewati batas. Kalau Allah menetapkan dan Rasulnya menetapkan itu nama dan sifat-sifat Allah mereka tetapkan. Kenapa mereka tidak membicarakan bagaimana sifatnya Allah, bagaimana tangannya Allah, bagaimana matanya Allah? Kenapa mereka tidak membicarakan? Karena tidak dibicarakan oleh orang-orang terdahulu. Kalaulah yang demikian itu bermanfaat, tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita. Tentunya Allah Subhanahu Wa Taala akan menerangkannya kepada kita. Maka tatkala Allah dan rasulnya tidak menjelaskan kepada kita bagaimananya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka jangan kita membuka pintu tersebut karena itu adalah pintu fitnah. Jangan kita membuka pintu tersebut karena itu adalah pintu menuju kepada kesesatan. Melewati batas-batas yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an was Sunnah Bil mukminin raufur rahim terhadap kaum mukminin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat penyayang, sangat pengasih. Naam. Fa in tawalla la ilaha illa huwa alaihi rabbul arsyil adzim dan apabila mereka berpaling dalam keadaan demikian sifat-sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka katakanlah cukuplah Allah yang akan memberikan pertolongan kepadaku. Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia hanyalah kepadanya aku bertawakal dan Allah adalah pemilik al-Arsy al-Azim. Maka ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini menjelaskan pada kita sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang semangat beliau untuk menjelaskan kepada umatnya memberikan peringatan pada mereka dari syirik yang ini merupakan dosa yang paling besar yang mengeluarkan seorang dari Islam dan menjelaskan pula kepada mereka segala sesuatu yang akan menuju pada syirikan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan melarang mereka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis Memperingatkan Dari berbagai Wasilah-wasilah Perantara-perantara Yang akan mengantarkan pada asyirkul as Akbar Dari syirik-syirik Yang kecil Seperti bersumpah Dengan selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala Mengatakan Masya Allah wa syiqta Ya Membuka pintu lau, lau. Ya kalau seandainya, kalau seandainya dan seterusnya, sebagaimana akan kita sebutkan nanti. Dan yang lainnya, dari syirik-syirik yang kecil, karena syirik-syirik tersebut akan mengantarkan pada asyirkul as akbar. Syirik yang besar, yang menyebabkan seorang itu keluar dari Islam. Lalu kata beliau, An-abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kala, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Dari Abu Huraylah Radhiallahu ta'ala anhu berkata Bersabda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam La taj'alu buyutakum kubura Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan Ya, maksudnya apa? Kuburan bukan tempat untuk Mengerjakan sholat. Maka jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai tempat yang tidak dikerjakan padanya sholat. Sehingga ibarahnya seperti kubur. Seperti kuburan. Makbarah. Maka jangan kalian meninggalkan rumah kalian dalam keadaan kalian tidak sholat di dalamnya. Tidak berdoa di dalamnya. Tidak dibacakan Al-Quranul Al Karim di dalamnya. Nah, sehingga kalau kalian meninggalkan itu kedudukannya seperti al-kubur. Sama kedudukannya seperti kuburan. Ya. Maka keadaan rumah-rumah yang di dalamnya tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala, tidak terdapat di dalamnya zikrullah dan tidak dikerjakan di dalamnya salat dari salat-salat nafilah tentunya salat-salat yang sunnah ada pun yang wajib maka hukumnya bagi laki-laki diwajibkan untuk dikerjakan di masjid sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i demikian pula Tabrani dari hadis Thabit Zaid bin Thabit bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda afdhalus salati salatul mar'i Fi baitihi ilal maktabah, bahwa solat yang paling asdol adalah solatnya seseorang di rumahnya, kecuali solat yang diwajibkan, kecuali as-salawat, al-maktabat, maka diwajibkan di masjid bagi mereka dari kalangan ar-rijal. Adapun selain daripada itu, mengerjakan di rumah lebih afdal kecuali adanya dalil-dalil yang khusus tentunya dalam hal ini. Maka Al-Quran ridhwanu fiddin a'zakumullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menjadikan rumah tersebut sebagai kuburan. Tidak dibacakan di dalamnya Al-Qur'anul Karim. Ya, mereka tidak mengerjakan salat di dalamnya bahkan di dalamnya mereka menghidupkan segala sesuatu yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan diputarnya musik-musik dengan ditempelnya di dinding-dinding gambar-gambar makhluk hidup baik berupa foto, lukisan, patung dan lain sebagainya. Lalu kemudian mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka pun meninggalkan as-shalawat, tidak mengerjakan sholat di rumah-rumah mereka. Ini merupakan bentuk-bentuk menjadikan rumah tersebut sebagai kuburan. Naam. Juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, fa inna asyaitana yafirru min al-baiti alladhi yasma'u suratul baqarah. Tukarau fi, atau fa'ina syaitan yafiru min al baiti يسمع سورة البقرة تُقرأ في. Karena sungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dia mendengarkan surah al-baqarah dibacakan surah tersebut di dalam rumah tersebut. Walla taj'alu kabrii dan dan jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai id, sebagai tempat. Untuk berhari raya Eid merupakan Dari kata ada yaudu Kembali Apabila terjadi pertemuan rutin Ya Secara umum Apakah itu setiap tahun Ataukah setiap bulan Atau setiap pekan Maka ini dinamakan al-id Ya sehingga al-id yang dimaksud adalah ketika seorang atau mereka para manusia berkumpul di satu zaman ataukah di satu tempat sama seperti kebiasaan kaum muslimin setiap tahunnya mereka mendatangi masyairul hajj al-masjidul haram mina muddalifa arafah ya dan tempat-tempat yang lainnya setiap tahun ini dia makan Eid bagi kaum muslimin maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk menjadikan kuburannya sebagai sesuatu yang mereka rutin mendatanginya dan mereka menjadikannya itu sebagai Eid ya mereka punya kegiatan rutin misalnya dari satu tempat tujuannya untuk berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu rutin mereka lakukan dan mereka kerjakan dari sini memberikan isyarat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mendatangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan maksud mendatangi kuburan bukan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam Misalnya rehlahnya seorang dari Indonesia ingin berangkat ke Madinah memang dengan tujuan untuk menziarahi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah perbuatan yang haram, ya. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh jumhur dari kalangan para ulama sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda la itu rihal dalam rancangan lain la yu'malul muti. La tushaddu'l-rihal illa illa thalatati masajid. Tidak diperbolehkan seorang itu melakukan perjalanan khusus kecuali kepada tiga masjid. Al-Masjidul Haram, Al-Masjidul Aqsa, dan Masjid an nabawi Wa sallu alaiya dan bersalawatlah kamu atasku. Fa inna salatakum tablughuni kuntum. Karena sesungguhnya salawat kalian... Tatkala kalian bersolawat atas Rasulullah SAW akan sampai kepadaku. Dimanapun kalian berada. Ya, Di sini keutamaan bersolawat. Dianjurkan baik kita untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dengan solawat-solawat yang disyariatkan tentunya. Al-Solawat Al-Ibrahimiyah. Dan di dalam hadis ini juga. Tandbi peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa salawat tersebut tidak mesti kita mendatangi kuburan Nabi lalu kemudian kita mengucapkan salawat di sisi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah tablighun hi kuntum di manapun kalian berada di belahan dunia ini apabila kalian mengatakan Allahumma salli ala Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam waala Aleh Kalian bersolat kepada Rasulullah SAW. Solat itu akan sampai kepada Rasulullah. Tidak mesti kalian berangkat dan rejal menuju kuburan Nabi SAW. Lalu kalian mengucapkan salat tidak sama sekali. Bahkan ini adalah merupakan perkara yang terlarang. Rawahu Abu Dawud bi Isnadin Hasan. Dibacakan oleh Abu Dawud dengan sanad yang Hasan Warwatuhu Thiqat. Para perawinya adalah perawi-perawi yang fiqah. Wa'an Ali ibn al-Husayn. Dan dari Ali ibn al-Husayn. Ali ibn al-Husayn bin Ali bin Abi Talib. Berarti beliau adalah cucu dari Ali bin Abi Talib. Dari al Husain Yang merupakan salah satu dari Sayyid Syabat Ahlil Jannah para pemuda di dalam syurga dan Ali Ibn Hussein ini radiyallahu ta'ala dikenal dengan gelar Zaidul Abidin ya hiasannya orang-orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Zaidul Abidin beliau adalah tabi'in yang paling afdal pada zamannya dan beliau adalah tabi'in yang paling berilmu pada zamannya. Bahkan al-imam al-zuhri, Abu Bakar ibn Syihab rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, Ma ra'aytu kurashiyan afdala minhu. Saya tidak pernah melihat ada seorang kurashi yang afdol dari beliau. Ya. Radhiallahu ta'alanhu. Dan Asyia as Al-Rafidah Mereka Menisbahkan Kecintaan mereka Kepada Ahlul Bait Termasuk kepada Ali Ibn Husain Zuran Wabuhtanan dusta mereka Pada hakikatnya mereka tidak cinta Akan tetapi Mereka justru Menimbulkan berbagai macam kedustaan-kedustaan dan fitnah terhadap Ahlul al-bait keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengangkat Ali ibn Husain mereka anggap sebagai salah satu dari imam mereka imam yang keempat setelah Ali bin Abi Talib kemudian Al Hasan kemudian Al Hussein kemudian Ali ibn Husain Ya, Zainul Abidin Kemudian yang berikutnya Al-Baqir Yang berikutnya Ja'far ja sadiq Dari Ali bin Hussein radhiyallahu ta'ala anhu Annahu ra'a rajulan Bahawasanya beliau melihat ada seorang laki-laki Yaji'u ila furjatin Dia datang ke satu furja Ya Furja itu semacam lubang Yang ada di dinding Kanat endak kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dahulu ada di sisi atau di dekat kuburannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya semacam lubang kecil, gubuk kecil. Lalu orang ini fayad hulufiha, maka dia pun masuk ke dalam lubang tersebut. Fayadu, lalu dia berdoa di dalam ruangan itu. Dalam lubang itu, maka ketika dia berdoa di situ, fanaahu, maka Ali ibnul Husain, ya, Rasulullah Taala melarang orang tersebut, melarang, mengingkari perbuatan itu. Kaum Syiah dalam kitab-kitab mereka. Mereka adalah kaum yang paling terkenal kesyirikannya. Membenci kaum muslimin al-muwahhidin dan mengagungkan syiar-syiar syirik. Dalam kitab-kitab mereka berdoa kepada Rasulullah. A'udhu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min syarri ma khalaqah. Aku berlindung kepada Rasulullah, ya, dari kejahatan apa yang diciptakan oleh Rasulullah dalam kitab mereka, Kitabul Kefi, ya, dan banyak sekali nusus yang menentang tauhid dalam kitab-kitab Syiah. Oleh karena itu ya, kawan, termasuk orang-orang atau kelompok yang paling benci kepada ahlu tauhid. Dan mereka mengklaim ataukah menuduh bahawa ahlu tauhid itu adalah sekte tersendiri, ya, dengan gelar al-wahhabi adalah kaum Syiah. Karena kaum Syiah mereka dikenal dari dahulu, ya, sebagai kaum yang selalu mengagungkan kuburan, ya, bertawasul, membangun kuburan setinggi tingginya dan semegah megahnya, kebiasaan Sama mereka syirkiyat sering mereka kerjakan ya ini keadaan mereka kawan di sana ada kitab yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang dikarang oleh Ja'far ja Subhani seorang Syi'ah Rafidhi yang judulnya kritik atas faham Wahabi kritik atas faham Wahabi Ya, diterbitkan oleh Al-Mizan dan ini dia membantah dalil-dalil yang dia sebut sebagai Wahabi dan itu adalah Tauhid dia membantah dalil-dalil yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah yang melarang seorang berdoa kepada selain Allah bertawassul dengan tawassul-tawassul yang bid'ah Mengagungkan kuburan dan lain sebagainya, lalu mereka pun mendatangkan shubuhat untuk membenarkan perbuatan mereka, karena mereka dari dahulu, keadaan mereka seperti sufi mengagungkan kuburan. Maka, hasil dari kisah yang disebutkan oleh beliau ini, dari Ali ibn Husain menunjukkan bahawa Ali ibn Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taalaanhu berlepas diri dari apa yang mereka amalkan oleh karena itu mereka dinamakan Rafidah. mereka adalah orang-orang yang menolak apa-apa yang datang dari Ahlul Bayt disebabkan karena Ahlul Bayt adalah orang-orang yang mengagungkan para sahabat Nabi Sallallahu Sallam menjunjung tinggi kemuliaan Abu Bakar dan Umar binul Khattab. dan mengakui khilafah mereka adapun mereka mereka meninggalkan itu sehingga mereka pun dinamakan ar Rafibah waqala maka al ibn al husain melarang dan beliau mengatakan ala uhaddithukum maukah aku sampaikan pada kalian hadis hadisan satu hadis sami'tuhu min abi an an rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala, yang aku dengarkan dari ayahku siapa ayahnya ikhwan al husain an jaddi dari kakekku yaitu ali bin abi Talib an rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'La takhidu kubri idan, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Walabu yutakum kuburah, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Wa salalu alayya dan solawatlah, bersolawatlah atasku. Fa'inat aslimakum ya bluguni ainakuntum. Sesungguhnya solawat dan salam kalian terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan sampai kepadanya. Akan sampai kepada aku, kata Nabi SAW, dimanapun kalian berada. Rawahu fil mukhtarah diriwayatkan di dalam kitab Al-Mukhtarah, yakni Abdiya Al-Maqdisi. Meruatkan dalam kitabnya Al-Mukhtarat. Atau Al-Mukhtarah. Walhasil bahawa hadith ini menunjukkan, tidak diperbolehkannya seseorang itu berdoa menghadap kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang terjadi hilaf di kalangan para ulama apabila mengucapkan salam. Ini yani, mendatangi masjid Nabawi melewati kuburan Nabi saw. Ya, apakah seorang itu uh, menghadap kuburan Nabi saw atau tidak? Maka terjadi hilaf di kalangan para ulama ushulah. Dalam hal mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah disyaratkan di hadapan kuburan, ataukah walaupun tidak di kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat manapun? Hadis yang disebutkan tadi dari Ali Ibn Husain menunjukkan bahawa tidak ada perbedaan antara salawat dan salam. Ya, bahwa dimanapun mereka menyampaikan salawat dan salam, maka itu akan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. والله أعلم بالسواب. إلى هنا إخوان تفضلوا حفظكم الله.